Capitolul 15. Cultul Maicii Domnului 12 În primele trei secole se vorbea puțin despre Maica Domnului, iar sărbători în cinstea ei nu se cunosc. Paranteza Istoria Besecii Universale, volumul 1 Există o evanghelie apocrifă despre adormirea Sfintei Maria, scrisă spre sfârșitul secolului al III-lea sau începutul secolului al IV-lea. Nu se știe cine este autorul. Paranteză Iusebiu Popovici, Istoria Bisericii Universale, volumul 1 Această scriere apocrifă a circulat mult printre creștini și astfel Maica Domnului a câștigat mulți simpatizanți care, cu trecerea timpului, au început să o venereze. Marea venerație ce s-a dat Maicii Domnului în biserică evident a avut consecința asupra creștinilor care în fantezia lor au căutat știri despre soarta ei. Credința că Maica Domnului după moarte, sufletul ei s-a dus imediat în cer, a prins tot mai mult teren, adăugându-se fel de fel de fantezii pe tema aceasta. Așa se spunea că apostolii ar fi îngropat-o, dar după trei zile nu i-au mai găsit trupul, căci și acesta a fost luat în cer. Această tradiție nu e dogmatică, ci istorică, deși ea nu e un obiect de credință obligatorie. Paranteză Iusebiu Popovici, Istoria Bisericii Universale, Volumul 1. Fantezia creștinilor înflorea tot mai mult cu timpul, și Biserica din Apus a primit vorba că Maria s-a dus în cer. Biserica de răsărit n-a cunoscut această versiune. Paranteză Iusebiu Popovici, Istoria Bisericii Universale, Volumul 1. În decursul istoriei s-au stabilit și sărbători în cinstea ei. Biserica Catolică prin Papa Pius al IX-lea a definit în bula dogmatică inefabilis deus din 8 decembrie 1854 învățătura că Maica Domnului s-a născut fără păcat, paranteză Vasile Suciu, teologia dogmatică specială. Chiar și despre Ioan Botezătorul și despre prorocul Ieremia se spune că s-ar fi născut fără păcat, paranteză Vasile Suciu, teologia dogmatică specială. Istoria Bisericii Universale, volumul 2 Învățătura aceasta neoficială a fost declarată ca dogmă încă din secolul XIV-lea. Chiar și Biserica Ortodoxă susține că Fecioara Maria n-a făcut în viața sa nici măcar un singur păcat venal. Încheia citatul care atinge conștiința. Paranteză, confesiunea ortodoxă, întreb, întrebarea 43 Vasile Suciu Teologia dogmatică specială fiecare creștin să rostească cântarea, bucură-te cea plină de har, Marie, Domnul este cu tine, cerând mișlocirea fecioarei că mult poate face rugăciunea maicii spre îmblânzirea, paranteză, semnul întrebării, fiului, încheia citatul, paranteză, confesiunea ortodoxă, întrebarea 42, Vasile Suciu, teologia dogmatică specială. Cum adică Domnul Isus nu este blând este rău intenționat în mântuirea oamenilor, așteptând doar să îl vadă pe careva păcătuind și apoi să-l trântească în iad? Trebuie ca cineva să-l îmblânzească? Oare aceasta nu se cheamă blasfemie, de mare. Cum a știu deavolul să întoarcă toate lucrurile pentru a răpi slava lui Dumnezeu și a întuneca adevărul? A îmblânzi pe Dumnezeu prin rugăciune este o reminiscență păgână. Dumnezeu este blând și plin de milă, prin însăși natura Lui. El nu este rău intenționat în ceea ce privește mântuirea oamenilor, ci, din potrivă, El și-a dat ce a avut mai scump. L-a dat pe Domnul Isus ca să moară pentru mântuirea noastră. Chiar și Sfântul Ioan Gură de Aur folosește această expresie, Acum, apoi, cum să nu îmblânzim pe Dumnezeu rugându-L pentru dânsii? Încheia citatul epistola către filipeni, Omilia IV. Preo-doctor Nicolae Dură, Fecioara nu este reprezentată, paranteză în icoană, ca o mamă oarecare, ci ca mama lui Dumnezeu, Teodocos, Teotocos, regina cerului, mișlocitoarea, cea care mijlocește între Dumnezeu fiul și oameni. Încheia citatul din Teologia Icoanelor în Ortodoxia 1, 1982. Se poate spune fără teamă de a greși că Maica Domnului e mai prezentă în cult și în populară decât în teologia ortodoxă. Paranteză, dr. Antonie Plămădeală, ca toți să fie una, editura Institutului Biblic de Misiune Ortodoxă Română București, 1979. Faptele sunt mai importante decât vorbele. Cu vorbele te arăți evanghelic, iar cu faptele idolatru. Învățătura Bisericii Ortodoxe despre Maica Domnului Maica a vieții, cu rugăciunile tale mântuiești din moarte sufletele noastre, încheia citatul, din troparul adormirii Maicii Domnului. Maica Domnului are toate darurile celor nouă cete îngerești, încheia citatul, paranteză, studii teologice, 1974. Cu referire la cele din Luca 2,35 și Ioan 19,25 la 27, unii spun că în vremea răstignirii Domnului, Fecioara Maria ar fi fost străpunsă de îndoială cu privire la biruința din urma fiului său. Origen de pildă scrie că dacă Maria nu s-ar fi scandalizat de patimile Domnului, Isus n-ar fi murit și pentru păcatul ei. Încheia citatul Luca, Homilia 17, 1845. d, -d pintea Dumitru scrie... Învățătura despre mijlocirea Maicii Domnului la Fiul Său pentru noi are ca bază dogma sinodului al treilea lea ecumenic despre vrednicia sa de Maica lui Dumnezeu și cea a sinodului al VII-lea ecumenic prin care se legiferează cultul de supravenerare. Prea Sfintei Fecioare îi cerem nu numai să se roage pentru noi, ci ea însăși să ne ajute. Încheia citată Ortodoxia 1980 Articolul învățătura Sfântului Ioan Damaschin despre Maica Domnului Și mai scrie acest doctorant Definițiile dogmatice ale sinoadelor al cincilea și al 7 ecumenice În anul 553 la Constantinopol și în anul 787 la Nicea Constituie în Biserica Ortodoxă până astăzi Pietrele de temelie ale învățăturii despre Maica Domnului Și ale cultului care îi se aduce în citatul Continuă zicând, pururea fecioară, fecioria Maicii Domnului, sfânta tradiție o confirmă ca pe un atribut al Maicii preacurare, preacurate, nedespărțit de numele ei, iar sinodul al V-lea ecumenic, paranteză în anul 553 la Constantinopol, o decretează ca dogmă. Darurile speciale cu care a fost înzestrată sfânta fecioară i-au fost acordate pentru întreaga omenire. De aceea ea se arată pentru întreaga biserică o comoară neîmpuținată în și un izvor nesecat de haruri. Încheia citatul Ortodoxia 1980, articolul învățătura Sfântului Ioan Damaschin despre Maica Domnului. Sfântul Ioan Damaschin, secolul al VII-lea, este socotit ca psalmistul Maicii Domnului. Încheia citatul, dogme, Enagia prea Sfintei născătoare de Dumnezeu. El aduce cel mai sublim elogiu părinților Maicii Domnului, Ioachim și Ana. Paranteză Ortodoxia, 1980 Preo-doctor Dumitru Belu Creștinarea după secolul al IV-lea se făcea global și repede, fără pregătire amenită să asigure catehumenilor o acceptare din convingerea creștinismului. Biserica era pusă astfel în fața unor greutăți uriașe. Trebuiau totuși găsite mișloace spre a le face față. Unul din aceste mișloace a fost găsit în înfrumusețarea cultului, în îmbogățirea lui prin acceptarea și consacrarea liturgică a imnelor, încheia citatul, Mitropolia ardea lui 1960, imnele liturgice ca izvor omiletic. Redăm mai jos mineiul pe luna martie a Bisericii Ortodoxe. Ceea ce ai născut pe pricinuitorul liniștii Hristos, liniștește viforul cel sălbatic al patimilor mele, preasfântă stăpână. Paranteză martie, ziua întâi la utrenie, cântarea 6 cu 3. Sufletul meu cel omorât din pricina dezmierdărilor, înviază-l născătoare de Dumnezeu. Încheia citatul martie, ziua întâi, cântarea 8. Ca pe o crotitoare dumnezească și ca pe o nădejde adevărată, pe tine singură te am, Maica lui Dumnezeu, ca să fiu izbăvit de păcate și de primejdii. Încheia citatul subliniat pe tine singură. Paranteză martie, ziua întâi, cântarea nouă. curată nu mă trece cu vederea pe mine cel ce sunt acum apăsat, ci te milostivește de grabă și mă slobozește. Încheia citatul martie, ziua a doua, stih patru. Precurată să fie izbăviți cei ce te laudă pe tine. citat citatul martie ziua a doua, cântarea a doua. Tămăduiește sufletul meu ce-o slăbit de năvălirile șarpelui celui viclean și robi de păcat, preacurată. Martie ziua a doua, cântarea a trei. Moartea până la tine a stăpânit căci ai născut izvorul nemuririi preasfântă pe Hristos. Încheia citatul martie ziua a doua, la utrenie, cântarea a treia. Pe noi toți cei omorâți de păcat, născând viața, ne-ai înviat. Pentru aceasta strigăm ție, Maica lui Dumnezeu Fecioară, pururea slăvită. Martie, ziua a doua, cântarea șaptea. Liman, liniștit și ancoră cu neputință de smuls, având credincioșilor pe născătoarea de Dumnezeu, să ne izbăvim din rătăcirea celor cumplite. Încheia citatul, martie, ziua a treia, la utrenie, cântarea întâia. Nădejdea creștinilor, sfânta Fecioară roagă neîncetat împreună cu puterile cele de sus, pe Dumnezeu, pe care l-ai născut mai presus de minte și de cuvânt, să ne dea iertare de păcate și îndreptare vieții nouă tuturor, celor ce cu credință și cu dragoste pururea te slăvim pe tine. Încheia citatul, martie ziua a treia, la utrenie cântarea a treia. Pe cei omorâți de păcat și ajungi la strigăciunea morții, tu însă și i-ai înviat... Născând pe începătorul vieții pe Hristos, Dumnezeul nostru, stăpână fecioară preacurată, născătoare de Dumnezeu. citat citatul martie, ziua noua, din irmosul cântăria 8, canonul 2. Sufletul meu cel întunecat, cu arătarea luminii tale, fecioară, ceea ce ești ușa și lumini și din focul cel veșnic învrednicește-mă mământuii, cel ce cu credință, cu dragoste și cu cântări te slăvesc pe tine, curată. Încheia citatul martie, ziua nouă din Irmosul cântăria noua, canon 2. Toată nădejdea mea spre tine opun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub acoperământul tău. Încheia citatul martie, ziua noua, la vecernie. Nu vom tăcea niciodată noi nevrednici a grăii puterile tale născătoare de Dumnezeu, că de noi fi stătut tu. Rugându-te: Cine ne-ar fi izbăvit pe noi din atâtea nevoi? Sau cine ne-ar fi păzit până acum, slobozi? Nu ne vom depărta de la tine, stăpână, că tu izbăvești pe robii tăi din toate nevoile. citat citatul: martie, ziua 10, -a, cântarea 3: Ceea ce neispitită de nunta ai născut pe Dumnezeu cel întrupat, pe mine cel ce mă clatin de viforul patimilor, mă întărește. Căci nu am curata alt ajutor afară de tine Martie ziua 12, cântarea 3 Pe tine armă nebiruită împotriva vrășmașilor Înainte te punem ancoră și de amântuirii noastre Te-am dobândit mireasă dumnezeiască Încheia citatul Martie ziua 12, cântarea 5 Primește rugăciunile norodului tău către fiul tău născătoare de Dumnezeu Îmblânzindu-l cu bunăvoință tu care ești o a vieții noastre, citat o martie, ziua 12, cântarea 9. Fecioară născătoare de Dumnezeu, fi și mie curățire de greșelile mele, prea sfântă mireasă Dumnezească încheia citatul martie, ziua 13, cântarea 3. Nemăsurata bogăția milei tale și puterea cea nebiruită tale primind-o minte, la acoperământul tău alergând strică către tine. Fecioară de Dumnezeu născătoare, ajută-mi ceea ce singură ești lumii folositoare, încheia citatul, martie ziua 13-a cântarea 3 -a. Ca pe un rai înțelegător te slăvim pe tine, fecioară, încheia citatul, martie ziua 13-a cântarea a 4 Avându-te pe tine o crotitoare tare, nădejde și zid și singură scăpare, prin tine cu toți ne mântuim, Prea și prea curată, încheia citatul martie, ziua 13, -a, Cântarea Nouă. Cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărturisim pe tine, fecioară curată, cei mântuiți prin tine, slăvindu-te împreună cu cetele celor fără de trupuri. Încheia citatul martie, ziua 15, Iermosul, Cântarea Nouă. Binecuvântată, stăpână, te binecuvântăm, fecioară prea slăvită, închinându-ne prea sfintei tale nașteri. Încheia citatul martie, ziua 18, cântarea 8. Pe tine singură, milostivă, te avem curățire înaintea stăpânului noi, credincioșii. Încheia citatul martie, ziua 20, cântarea 5. Tu ești începutul mântuirii noastre a tuturor celor de pe pământ, născătoare de Dumnezeu. Încheia citatul martie, ziua 24, la utrenie, cântarea 6 Născătoare de Dumnezeu, mântuiește pe cei ce te măresc pe tine, încheia citatul dintr-o parul de luni seara, glas 1 Cei ce nu voiau să se închine icoanei tale și a fiului tău s-au arătat nouă preavrășmași și blestemați Încheia citatul martie, ziua 30, cântarea 5 Urmașii lui Hristos se poartă față de Maica Domnului, așa după cum ne învață Sfânta Scriptură. Paranteză, Luca 1,48, Ioan 2,5 Iată și câteva citate din Cinstitul Paraclis, în ghilimele, al doilea, paranteză, tip Mănăstirea Neamțu, 1937 Tu ești precurata a Maica lui Dumnezeu celui preanalt, ție ne rugăm, grăbește de mântuiește pe robii tăi. Încheia citatul Bucură-te ușa cerului, bucură-te lumina a toată lumea, bucură-te mântuirea credincioșilor Bucură-te apărătoare și scăparea tuturor creștinilor, stăpână încheia citatul Bucură-te preacurată care-și slava creștinilor, bucură-te masa cea dumnezeiască încheia citatul Pe ceea ce ești mai înaltă decât cerurile, pe stăpâna lumii la tine scap ceea ce ești cu dar dăruită, nădejdea celor fără nădejde, tu îmi ajută, încheia citatul. Mute să fie buzele ce nu se închină cinstitei icoanei tale, încheia citatul. Milostivă fi mie smeritului, că afară de tine altă năzuință nu știu, încheia citatul. Adevărată născătoare de Dumnezeu, te mărturisim stăpână pe tine, ceea ce ai pierdut stăpânirea morții, căci ca ceea ce din fire ești vie, din legăturile iadului către viață mai scos pe mine, încheia citatul. Nu avem alt ajutor, nu avem altă nădejde, fără numai pe tine, prea curată fecioară, tu ne ajută nouă, căci spre tine nădăjduim și cu tine ne lăudăm, ca să nu ne rușinăm că suntem robii tăi, încheia citatul. Mireasa lui Dumnezeu nu este cu putința, a număra măririle tale și a spune, adâncul cel nepătruns al minunilor tale, care sunt mai presus de minte, care pururea ale săvârșești, celor ce cu dragoste te cinstesc pe tine și cu credință se închină ca uneia adevărată născătoare de Dumnezeu. Încheia citatul. O cântare liturgică a Bisericii Ortodoxe prenăscătoarea de Dumnezeu și Maica Luminii, într o cântări o cinstind o să o mărim. Subliniat Luminii și mărim. Deci, slavă și închinare omului. Biserica Ortodoxă închină și alte nenumărate cântări de laudă și mulțumire Maicii Domnului. Imnul Acatist, de exemplu, este o cântare de laudă și de mulțumire către Maica Domnului. Acest imn, care are 24 de strofe, este cântat de cler și popor, Stând în picioare Încheia citat-o preot Ioan Coman Patrologia București 1956. Creștinul adevărat Paranteză omul născut din nou Citind cele scrise în cartea Mai sus amintită despre mama Domnului sus, Rămâne înlemnit față de aceste cuvinte De slavă și închinare Ce se cuvin numai lui Dumnezeu În Evanghelia după Ioan 10 cu 9 citim eu sunt ușa, adică Domnul Isus Unde găsim scris în Noul Testament despre mama Domnului Isus, ușa cerului sau ușa și lumini, cum am citit mai sus În Noul Testament nu se întâlnește numele născătoare de Dumnezeu Ortodoxia 1982 Multe din dogmele și actele de cult ale bisericii ortodoxe și ale bisericii catolice sunt luate de la gnostici Iată ce scrie teologul ortodox-econom Vintilescu. Sinodul al III-lea ecumenic, ținut la Efes 431, a hotărât patru sărbători în cinstea Maicii Domnului, sărbători trecute în rândul celor împărătești și care au luat loc în calendarul bisericesc, mai întâi răsărit, iar apoi în apus, prin secolul al 7 lea și al VIII-lea. O mulțime de imnologi au adus prin os cântări foarte frumoase Sfintei Fecioare. Așa, Chiril al Alexandriei, decedat 434, a introdus imnul născătoare de Dumnezeu Iar împăratul Iustinian, 535, a rânduit să se cânte în biserica Sfânta Sofia imnul unule născut pentru combaterea nestorienilor În același viață a început să răsune în biserici condacul, fecioară astăzi al lui Roman Melodul iar la începutul veacului următor intră în întrebințare liturgică cântarea de laudă adresată Maicii Domnului numită Acatist, compusă de Patriarhul Sergiu, decedat 638 de la Constantinopol. Peste 100 de ani Cosma de Maiuma compune acționul se cu adevărat, încheia citatul, paranteză, ec, vintilescu, cultul și ereziile. Maica Domnului în credința celor care spun rugăciunile de mai sus apare ca o zeiță cu Dumnezeu și câteodată mai mare. Preot profesor dr. Ene Braniște scrie cultul Sfintei Fecioare a început să se dezvolte din secolul al V-lea după sinoadele ecumenice din Efes 431 și Calcedon 451 care pun bazele dogmei mariologice stabilind atributele de pururea fecioară și născătoare de Dumnezeu, ale Maicii Domnului, încheia citatul liturgica generală, București 1985 și studii teologice 1963, originea, instituirea și dezvoltarea cultului creștin. Secole al XIII -lea și al 14-lea constituie secole de aur ale teologiei mariane, paranteză mitropolia Ardealului, 1958 preo Alexandru Moisiu scrie Se știe că în primele veacuri stăpânește un fel de mister în jurul persoanei Maicii Domnului. Ea este ființa despre care se vorbește mai puțin, iar scritorii și apologeții vremii o lasă în umbră în scrierea lor. Cultul Maicii Domnului, scrie în continuare Alexandru Moisiu, s-a manifestat cu oarecare timiditate și rezervă până târziu de tot, prin veacurile al cincilea și al șaselea. Paranteză, mitropolia Ardealului ce învață fer Augustin despre Maica Domnului. Cartojan scrie, cultul Maicii Domnului s-a stat ornicit în Biserica Ortodoxă în secolul al x -lea. Paranteză, Cărțile Populare în Literatura Românească, volumul 2 1974. Preot profesor Constantin Galeriu, cultul este corp al Sfintei Tradiții. Mai inspirat, cultul a luat-o înaintea teologiei și a catehezei, căci comuniunea cu Dumnezeu o simțim mai puternic, mai profund, mai integral, în cult. Încheia citată Ortodoxia, 1980, Maica Domnului Povățuitoarea. Preot profesor dr. Grigore, Grigorie Marcu, teolog ortodox, scrie Despre Maica Luminii, în ghilimele, Sfânta Scriptură, izvor al credinței noastre, vorbește rar și puțin. Faptul acesta este explicabil și nu se datorește omisiunii voite a sfinților autori ai cărților inspirate. Ei au notat esențialul. Rolul prea Fecioare în economia mântuirii s-a limitat la nașterea mântuitorului. Încheia citatul, Telegraful Român, 1979, articol Maica Luminii. Observăm însă că în Biserica Ortodoxă mântuirea neamului omenesc se deplasează înspre Maica Domnului când se zice Cunoașterea acestei copile se face începutul mântuirii noastre. Încheia citatul de Ardealului, 174. Immaculata concepție proclamată de către Biserica Catolică și care nu este încuvințată de Biserica Ortodoxă, o găsim altfel formulată în Ortodoxie, dar tot în afara luminii Sfintelor Scripturi. Biserica Ortodoxă susține că Fecioara Maria s-a născut cu păcatul strămoșesc, dar... Prin zămislirea Domnului Iisus a fost curățită de acest păcat. După naștere a fost scutită de orice păcat personal, întrucât a fost plină de har. Paranteză, Mitropolia Ardea lui 1974 Deci, pentru ea jertfa răscumpărătoarea Domnului Iisus a fost de prisos. Tot teologul de mai sus mai scrie În faptele apostolilor 1 cu 14 pentru ultima dată se amintește despre Maica Domnului. Ferestrele Bibliei își trag în fața pomenirii ei. Tradiția bisericească, mai generoasă, socotește că nascătoarea de Dumnezeu a fost de față la pogorârea Duhului Sfânt. Iconografia creștină a valorificat această informație, acordându-i atenția care se cuvine certitudinilor. Încheia citatul Telegraful Român, 1979, articol Maica Luminii. Deci, tradiția. Paranteză. Vezi Colosen 2 cu 4 și 8 și 18 Învățătura Bisericii Ortodoxe spune că Maica Domnului s-a suit la cer ca să treacă la cer pe cei de pe pământ, căci prin ea s-a deschis raiul încheia citatul Acatistul Bunei Vestiri, Icosul 2 Într-un tropar se cântă Firii celei Dumnezești, ne-am făcut părtași prin tine de Dumnezeu născătoare pururea fecioară încheia citatul Paranteză troparele născătoarei luni seara. Scriptura însă spune cu totul altceva. 2 Petru 1 cu 4 De cine ascultăm? Învățătura despre pururea fecioara, fecioria Maicii Domnului n-a fost dogmatizată decât la sinodul al 5-lea ecumenic, ținut în anul 553 la Constantinopol. Paranteză studii teologice 1981. Biserica Ortodoxă consideră pe Maica Domnului ca Eva cea nouă care a născut adevărata lumină. Încheia citat Ortodoxia 1982. Ea, paranteză Maica Domnului, îi crește în bucurie sfântă și nădejde pe fiii luminii, pentru că ei știu că în slava ei Maica Domnului este Maica mângâierii și a rugăciunii neîncetate pentru toți. Înci-a citat un drumător bisericesc Cluj, 1981. Se înțelege de aici că nu Duhul Sfânt crește pe copii lui Dumnezeu, ci Maica Domnului, mare îndrăsneală din partea celor care afirmă aceste lucruri. Dr. Antonie Plămădeală, episcop, scrie Scriptura vorbește spre Maica Domnului cu mare economie. În primele secole nici nu se poate vorbi de o teologie mariologică. Și chiar când începe să se vorbească, se vorbește nu despre Maica Domnului pur și simplu, ci despre Maica Domnului în legătură strânsă cu întruparea Domnului. Însă și dogma emisă la Efes de Sinodul din anul 431, în realitate este o dogmă cristologică ce avea să pregătească pe cea de la Calcedon din anul 451. Nimeni n-ar putea susține că mariologia actuală, paranteză în liturgie cult, devoțiune, teologie, ar fi cea a primelor timpuri, Nimeni n-ar îndrăzni să susțină că apostolii și Sfinții Părinți ar fi crezut, spre exemplu, în Imaculata Concepție. Încheia citatul, paranteză, ca toți să fie una București 1979. În epistolele Sfinților Apostoli, mai ca Domnului nu este amintită niciodată. Biserica Catolică în anul 1854 a proclamat dogma Imaculatei Concepții, paranteză Nepătatei Zămisliri, susținând că Maica Domnului s-a născut fără păcatul originar și în 1930 dogma Înălțării cu trupul a Sfintei Fecioare la cer Paranteză despre Maica Domnului născută fără păcat și ridicată cu trupul la cer vezi revista Viața Creștină În cartea Iov 14 cu 4 citim Cum ar putea să iasă dintr-o ființă necurată un om curat? Nu poate să iasă niciunul cât de departe este credința ortodoxă și cea catolică de Noul Testament de ceea ce ne învață însuși Domnul Isus despre mama sa? Tot doctor Antonie Plămădeal în aceeași carte citată mai sus, referindu-se la dogmatizare, scrie Dar oare știm noi în urma acestor dogmatizări totul? Încheia citatul Înălțarea cu trupul la cer a Maicii Domnului este învățătura a bisericii ortodoxe și a bisericii catolice legată de învățătura imaculată concepție, paranteză nașterea fără păcat, despre care Antonie Plămădeală scrie mai departe Cineva născut fără păcatul original trebuie exceptat de la moarte, căci moartea este o consecință a păcatului originar. Când încep să greșești, antrenezi și alte greșeli. Ortodoxi cred în mutarea Maicii Domnului cu trupul la cer. Cuvinte subliniate.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 Maica Domnului de la Rarău, etc. Numai icoana Maicii Domnului este făcătoare de minuni. Nu și alte icoane, de exemplu, icoana lui Dumnezeu sau icoana Domnului Isus Paranteză. Oare nu-i semnificativ lucrul acesta? Despre rugăciunile la Maica Domnului, Plămădeală spune Pe Dumnezeu, paranteză, credincioși, el roagă mai sobru. La Maica Domnului vin cu rugăciune mai stăruitoare, pentru că ea e din neamul omenesc.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 Maica Domnului este Maica tuturor creștinilor și îi cheamă să fie una, să fie frați așa cum sunt, fiii aceleiași mame. Încheia citatul. Ne întrebăm noi însă, dacă Domnul Iisus este numit fratele nostru, după Tatăl ceres care ne-a născut din nou din sămânța sa, Romani 8 cu 29, Evrei 2 cu 11, Ioan 20 cu 17, Matei 28 cu 10, de ce mama după trupa Domnului Isus să fie mama noastră și nu sora noastră? Singur Dumnezeu este Tatăl nostru. Nu așa ne învață chiar Domnul Isus în Matei 23 cu 9? Cultul Mai Domnului cuprinde și sărbători pentru cinstirea ei, care sunt prilej de manifestarea Bisericii Ortodoxe. 1. Buna Vestire la 25 martie este consemnată în secolul IV, statornicită definitiv în secolul 7. 2. Adormirea Maicii Domnului la 15 august a început să fie ținută în secolul V iar generalizarea ei și fixarea datei de 15 august în anul 582 prin împăratul bizantin Mauriciu, anii 539-602 3. Nașterea Maicii Domnului la 8 septembrie statornicită la sinodul al III-lea ecumenic 431-4 Intrarea în biserică, paranteză, templu a Maicii Domnului, la 21 noiembrie s-a generalizat în secolul 8 răsărit, iar în apus la 1375, paranteză, Franța, paranteză, România liberă, 1992, Eusebiu Popovici, istoria bisericească. Până spre finele secolului al IV-lea, biserica nu avea o sărbătoare specială pentru Fecioara Maria. Încheia citatul Revista Ortodoxia, 1982. Preot profesor dr. Buzescu Tradiția este izvorul adevărului divin ca și viața autentică a bisericii. Tradiția împletește ceea ce este logic, demonstrabil, cu ceea ce este metalogic, paranteză după sau dincolo de logică. Datele istorico-scripturistice sunt foarte sumare, chiar sărace, ce ar putea fi interpretat ca o situație minoră a Maicii Domnului în ansamblu vieții lui Hristos.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 în Sfânta Scriptură nu întâlnim termenul preasfânt ca nume a lui Dumnezeu sau al Domnului Isus. În Biserica Ortodoxă însă întâlnim acest cuvânt, panhagia, preasfânt, de nenumărate ori dat Maicii Domnului. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. De ce acest lucru? Este Maica Domnului mai sfântă decât Dumnezeu? Datoria noastră de creștini, paranteză urmașă ai Domnului Iisus Hristos, este supunerea și ascultarea în tot ce au lăsat scris Sfinții Apostoli. Credința adevărată se măsoară cu ascultarea desăvârșită de cuvântul scris al noului legământ, paranteză Noul Testament. Numai ascultătorii de cuvântul sfânt sunt mântuiți. Neascultătorii atrag mânia lui Dumnezeu asupra lor. Paranteză Colosen 3, 6. Filotei Sinaitul scrie căci în nimic altceva nu se află mântuirea noastră decât în Hristos Iisus. Încheia citatul Filocalia 4